من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك توطي الملك من تشاء وتنظر ملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سورة الامران شروع پدې کې عمره سلور مسلې وی کوم چې صورتې بقره کې بیانې دي او صورت دریسیو اولی لیس 76 آیتونه پدې کې بیان د توحید او دا حساب بیا درې با هر باب په مسالې د توحید شورو شوه او هر باب کې شپږ شخصه خبرې وي او د نصاراو عیسایا نو دغه مشهوري شوبه چی صالح السلام ابن الله ده داغی جواب وکاو تو بابا مخ تیر شو پاره کی مساله د توحید د توحی. او د ابن الله د شوبه دو جواب شو یوذا لفظ کچر دئی نموند متشابهات نه ده دویم دا چې دا اصل کې 10 من البوغات استا سوناکار مریانو کتاب کې ځان نه نیسره نو 30 نه 26 آیات نه دریم باب تر پوری دام اما سالد توحید شروع کای قل الله مالک الملک داوۃ توحید او پایبندی عقلی دلائل قل وایا پیغمبرا و تمام حاجات کی ضروریات کی کل ضرورت حاجت راضی نو دا سوای اے الله مالک الملک تا بادشاہ تا بادشاہ تو تل ملکا ورکے دا دنیا بادشای منتشا چالر چو غوارے و تنزیر ملکا و اخلی بادشای دا دنیا ممند آغا چانتشا چتو غوارے و تو عز منتشا عزت ورکے چالر چو غوارے و تو زل منتشا او زریلکے صوب چو غوارے عزت زلت بادشای ستالاس کے نام بیدیکل خیر ستا پلاس کے خیر و شر دے خیر ذکر دے شر و سر مراجی اپی قیاسی اشرف ذکر و خص پی قیاس اصل دے بیدیکل خیر و شر ستا پلاس کے خیر او شر دے انکا بیشکت چی علا کلی شین پاری و شیبان قدیر ان قدرت والے قادرت دے دلیل دادے تولی یول لیلت فنحال ن نباس شپ پرواز کیو تولی جون نحار فیل لیل او ن نباس روس پشپکی شپ پرواز کیو روس پشپکی ن نباس مطلب دا شپ شوری سحر پکې روز ران ن نو روز روز چلیږي چې ما خاموش نو شپ پکې ران ن نباس یا شپ پرواز کیو روس پکې کی نه استل دمانه چه پا گرمه یخنه که پا یخنه که روز لندی نو دا شپ پروز کرا ننو تیوی نو, تی نو شپ اگده شیوی در روز حیثا شپی غستی او پا گرمه که روز اگده شپی که ننو نو, نو دا شپی حیثا کما او روز اگده شیوی و تخرج الحی او باس جمده من المید تی دمڑینا و تخرج المیت اوروبا سی مڑی من الحی دا جمدینا حی او میت مختلف مطلبون دید یو مسلمان دا کافر نا کافر د مسلمان نا مشرک د معاہد نا و معاہد مشرک نا عالم د جاہل نا و جاہل دا علم نا و ترزق و منتشا رزق ورکی چار رجو واری حساب بحساب و بحساب نو دا شپیر و زمدار تا دا مر دا جمدی نمده و دا مر نجمده پیدا کون که تای دا رزق تا دا یو خبره ختم شو مسئله د توحید و آقلی دا لائد لائد تا خید المومنون سرا دویم مسئله تحديد بیتر که الموالات مسئله دا توحید خمیزدکڑا بار بار بیان شو که مخلق شه دا الله توحید نمنیو شرک کئ 아이 سره موالات د ځړمینه محبت او تعلقات مکوي نه نه ځان بچ لا یتخذ المؤمنون دیني سیمومنان الکافرین و کافران شه دا الله توحید کتاب نمل کی نه دیني او لیا په دوستانی مين دونیل مؤمنین بغیر د مؤمنانونا سیوا د مؤمنانونا چې مؤمنان پریدی او تعلق د کافرو سره وما يفعله شيئ ذلك ذاكار فليس دين له من الله تعالى پنيس في شين په اس دین باندي د دې دین دینره چې تعلقات موالاته ده کافر سره اصل کې تعلقات مختلف درجي کم تعلقات کافر سره جائز دي او کم ني نو اصل کې دي څلور قسمه غټه ته تعلقات یو ته وې موالاته موالات د زړه مینه محبت موالات او موادت دا سره مومن سره جایز دی او کافر سره ناجایز د تنمنې همدغه لري موالات لري دا ذکر د موالات و نه قلبي محبت او مینه موادت او موالات دا مومن سر مومن سره جایز دي کافر سره ناجایز او کافر سره د ځمینه محبت کوي حسی و اميه فذالک فضله مین الله فی شی ديني دین نه الله باندې زده حیثیت یا تو دو نشته دویم بدیت تعلقات کې مواسات او توي مواسات مواسات ویل کیږي همدردی احسان خیر خوبی نفرسانی دا مسلمان کافر دواړو سره جایز کافر شرم جایز همدردی کې انساني همدردی چې ورته وي خیر خوبی نفرسانی سیوا دا هروی کافر نه هروی کافر سره دا نه جایز هروی چستا وصرا فی الحال فی الفور جنگ شروعی اصرا مواسات چایز نیدی همدردی مکا وغط نقصان و رساوا خوام کافر چی حالت جنگ نده ناغسر با هم مواسات کے انسانی همدردی بشری حقوق نفرسانی خپل نقصان نبساتل دنیاوی درین اغد مدارات مدارات ظاہری خوش اخلاقی دوئی مل مراشی مل مستیک خوش اخلاقی ظاهری د تمادات وي دا چهدانو دا کافر مسلمان دواړو سره جایز ده میهمان نوازی کول ظاهری خوش اخلاقی د دین تعلیم مقصد دی ورکی دی چې زماده اخلاقونو متاثر شي و اسلام ترای شيخه خبره او سلورم دې معاملات تجارت لین دین ملازمت دام غیر مسلم سره جایز دي او په دې شرط چې اسلام ته څه نقصان نه رسي او مسلمان کده کافر سره معاملات او ملازمت اسلام ته نقصان رسی یا مسلمان ته نو بیا با کاخر سر جائز نی خوکو نخصان تا اسلام و مسلمان ته نه دا دا سی معاملاتو داسې سی مولازمتو ناجائز دا سلور قسم دی دل تا دا موالات یادی دا محبت داگه کلچر داگه تحضیب داگه اخلاق بلول داگه منی لا يتخذ المؤمنون الذين يسمون مؤمنان الكافرين كافرانا اولياء ودوستاني من دون المؤمنين سواء المؤمنان ونا چې دا سید زمينه محبتي او داغه کلچر تهذیب حرکات اخلاق بل کی وميه فل سوچ کی زالک ذاکار فل سدنه من الله نه الله پنيس فيه شين په لیکن خیر دے. ان ت تقو چې تاسوزانان بچ کوی منو هم د دونه توقا پهځان بچکولو سره ان ظاهری مجبي ده په دا سزای کې په دا سمل کې چې چارهنی شته نو ظاهری و سره دوستستانه کې دغه د شرنو د بچکېلو دپاره ووي خیر و یو حظر و کوم الله نفسه یغې تاسوړ الله د خپل ځان نه چې د کافر سر می محبت محبتمه کوئ ویل الله المصره والله تهاپس کېدلدي نو س به سره کوي. قل انتخفو ما فی صدورکم و تبدوهی علمو دا در ایم خبر دا تخویف دنیاوی علی الموالات چه دا کافر و سارا دا جرمین و محبت ساتی موالات کئی نا اللہ وی دنیا کی بورل عذاب ورکم یا دنیا د عذاب تسکیل را او دا خیرک تخویف دے بس تخویف دنیاوی و رست آیات کی اخریوی علی قل وائر دا پیغمبر انتخفو کې چېرې تاسو په ساته ما غوافي شودوري کوم چې تاسو سینو کې او تو بدوه یې اخطار کوي نو یا علم الله الله په پوهې ده دا اموالات د کافر سره دوستانه تعلوقات چې دې کې پټي په اخطار یې الله خبر ده و یا علم بيګ يلما باو سبانې فسموات چې برا کې و ما په ارځ او غږ چلان دي زمګه کې دي والله والله لا كل شين قدير باشي باندې قدرت والاده نو مطلب سزا بدل کیږي او خیرت کیونم دارید یوم تاجد و پاورز دا کیامت او بمومی کلو هر نفس ما عاملت اغا چه من خیرین چه دسی کدی من خیرین سنیک عمل محضران حاضر و ما عاملت وغی من سوین سبدی سب بدی کدی دی خی کدی دی حاضر کار بین تود دو خو خیب دا نفس لو اند بینها کاش ارمان دی چه دا دی نفس منز که و بینه و منزد دی عملیات دیروز که امدم بعیده فاسلవేډیرلری جماحو دروازې لیدلې نه وې يا مې دا, دا عملي بد نه وې کړي ويحذركم الله يريتا سنر الله نام سود خپل ځان او ذاتنا او الله الله رؤوف مشفق ته بلې عبادت پخلو بندگانو قلن كنتم تحبون تو الله سرور ما خبره تهزيز على اتباع الرسول يا حكم بموالات النبي مخ کوي چې کافر سره موالات م نو دل توبید موالات بچا سر کرو اذا الله پیغمبر سره نا دا الله پیغمبر سره موالات او ک دا زړمی نه محبت دا الله رسول سره او ساته قل و یور پیغمبرین کنتم که تاسو تو حبون الله محبت کول غواړې الله سره مفتبیعونی ما پس راز ما پس راز زماتابیدایو ک یحبکو الله الله مو محبت کیتا سره وَيَغْفِرْ لَكُمُو بَخَنَبُ وَكِتَابُ سَزُنُوبَ كُنْسَا سُزَجُرُمُونُ بُنَوْنُو اواللہ واللہ غفور رحیم بخون کے محروبان دے اللہ سرا دا محبت زریا و لار ادا نبی علیہ السلام تا بی داری دا. ان کنتم تو حبون اللہ نفت تبعونی پیغمبر دا لار او زریا دا محبت تا معلوم دا شوا یو سڑی دا الله دا محبت دا پیغمبر دا محبت داوی لری او تابیداری پا که دا محمد رسول اللہ سلم نی نو دا دروح جند دی لکا عوام نا یا مشرکان بدتیان بریلیان داوی با که جیمونگ آشق او دا پیغمبر دا سنت خلاف کری د میارو خیو قل این کنتم تحبون اللہ فاتبعون علیو حببکم اللہ ده اللہ ده رسول محبت ده پارا میار ده پیغمبر اتباع د ده ضروری ده ده وجه نا او کشاف ندی آیات دلانی لکی مند دعا محبته وخالف سنت رسوله فهو کذاون و کتاب اللہ اکذیبوه سوک چی دا دعوه کئی چی زمان دا اللہ دا, اللہ دا رسول سر محبت تے وخالف سنت رسوله حالانکی دی دا اللہ دا رسول سنت مخالفت ک مند دعا محبته وخالف سنت رسولی دا د محبت او خلاف د سنت د رسول کوي فهو دا دادرو جن و کتاب الله وکذیب لا الله کتابم د ترو جن وی وله ځکه قران هوی بولین کون دوم تهبون الله فتبعونی او دارن مادارک والا د دې آیات تلانې دي چې د الله محبت ستوي وي وي هيا اتتباع هيا اتتباع نبی صلی الله علیه و سلم بیا قواله وافاریه واهواله د پیغمبر او د الله محبت ستوي لکي د پیغمبر تابعدارې توي لکيږي اقوال او افعال او احوال هرڅ کې د پیغمبر تابعداري او څ کئبه بدعات رسوم ریواج کې باغته او یجمه ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منغا شقانی رسول او محبانی رسولی او کئبه بدعات نو یا ساته بدتی سړی چې محب رسول نشی کې دا د قران پروسه دیو جن یا سالک او شاعرن وای کنا وی تاسل الله وانتا تو ظهیرو حبو هذا الامر <سؤال> في القياس بديو ان كان حبك صادقا لا تاته لان المحب لمن يحب مطيع وي تاس لله وانت تظهر حبك خلاف الله کے او داوودی دا الله سره او دا پیغمبر سر دا محبت کی وی هاذا الامر في القياس بديو دا ځنه آشناغونت خبره ولی وی قانون او ضابطه دا ان کان حبک کا صادقا لا اطعته محبت او عاشق او محب صادق داغن خدای کچرته محبت دی او رشتینه وی په محبت کینو لا طاتهو توبه الله دا پیغمبر ثابیداری کولا ولی لانه المحب لمن يحب مثيل زکا محب د محبوب تابعداري ناجيبه محبت ته چې داوې د دا عشق و محبت تی او محبت دي او کله خلاف د سنت او بداتو کې مبتلي پر اس رواج کې مبتلا دي د نبي عليه السلام په مصلا او منبر او محراب د پیغمبر د سنت خلاف کوي او داوې دا محبت د نبی عليه السلام موجيا شيقان رسول او خدای شق لفظ سي نه دا لود الا رسول په متعلق د عشق لفظ استعمالول د صحیح نه دی د الفاظ مناسب نه دی دا لود الا د رسول په قران او سنت کې د محبت لفظ راغلي د عشق نه دی د توورا کولین کنتم تحبون الله لفظ د محبت استعمال له د عشق دا د شریعت نه خلاف ته مناسب نه دی دا لود الا د رسول مطالق زکا عشق دا ویڈی دا پغلزے کے استعمالی پدیوان دے ابن قائم رحم اللہ او شیخ الاسلام ابن تیم رحم اللہ پورا باس کڑے رہے ہیں صحیح نہ دا او عشقی او بیماری او مرز دے وے عشق اصل کی او بیماری او مرز دے اې منی تیمې مېرې مولانه خلکای دا خبره کوي پدې په ګوره تفصیل کړل نو بیا وای چې ان ذالک لا ایجوز دا جایز نه دی چې دا الله او دا الله رسول په حق کې داسي الفاظ ویل شي البته الفاظ استعمال دی نو هغه د محبت دارنګ او رساله ده د صوفیو رساله پوشریه ورته وي 351 صفه کې آئی که مشتره دا خبران تفصیلی بکڑه ده شرع عقیدت و تحاوی ایک سو چیانسٹ سپکه ہون دا خبره که ویشق ستویلی که ویپا محبت کې دا سي حق رسیدل چې سړې لیونیش او ایدای استمالي کې په غلط محبت د دیو جناوي ولکې لا یوسف به رب العالمین ربي رب, رب تعالی داد الله په صفت کې رات ویل مناسب نه ني ولا العطف په محبت واین کان قد اطلقوا بعضم اگر شي بازی دې اطلاق کوي فويده شي نه مرحال نو د لفظ به عشق اول خدامناسب نه ده نو محبت ته. نو دی بزانتا شقای رسول وی. او کوي به خلاف د سنت د پیغمبر نو کو زانتا محب رسول ويم نو شرط بدای چی د پیغمبر د سنت تابع الهی ده نه چې به بدعت او رسم رواج کې اخته قورتبی د سهل توستری قول نقل کړي د یاد دلان دي سهل توستری دا هغه بزرګ دی چې امام شافعی رحمه الله به دعا غوستا ولا بو ورته او ته حضرت دواره لکوا یې نه دون له بزرګ دی امام شافعی ته دعا غوړ دا قول قرتبی نقل کړي د یاد دلان دي اوئی علامه تو حب الله علامه د الله د محبت حب القران د قران سره محبت د قران سره محبت شتن مطلب دا لري چې الله سره محبت وا علامه حب القران حب ال... حب النبي او د قران سره د محبت نه ښه د پیغمبر سره محبت وا علامه حب النبی حب السننه او د پیغمبر سره د محبت نه علامه هغه د سنت سره مینه محبت ده که د سنت سره محبت نشتا و بدعت او رسم او ریواج کې اختدا داسي دروغ وي دروغ جننه ذکر مدارک علاوه کنه دا محبت او خلاف سنت رسوله وهو کذابون دروغ وي وکتاب اللہ یو کذیب ود اللہ کتاب ومتدرخ جنوی محبت تا اللہ او در رسول هغه د پیغمبر تعبیدای دا قل وای ورته پیغمبر ان کو دم کچریتا او الله محبت کول غړی الله سره نم فتبیونی ما پسیرازه جما تعبیدایو یو دا حبیب کوم الله الله بتا سره محبت کی و یا فیلکم ذنوبکم او ما بکیتو سس سوجرمنو غوناونا اواللہ او الله غفور رحیم بخون کے محروبان نقل نو قل ویرد پیغمبراتوی اللہ والرسول تا بیداری دا الله دا اللہ دا رسولو کې فا انتا واللہ کو الله دے د اللہ دا اللہ دا رسول تا بیدار رہنو فا اللہ بشک اللہ لا یحبو الكافرین نخو خیدہ غصی ان الله استفا آدم و نوحن دا دیز نوز دا غا ایسایانو نصارو دا غشو به جواب کئی تفصیلی جواب یو جواب اکڑو دویوی عیسی علیہ السلام ابن اللہ دے نو یو جواب اکو کچر تا دا کی تابونو کیوی نو دا لفظ نمتشابحاتو نا دے دویم اکو دا اصل کستاسو مولیانو دس کڑو نو از جواب تفصیلی شجرین اصب دا عیسی علیہ او دا غیہ چیزی تاو سنگو ابن اللہ دے اخو دا عمران نوSEO عليه السلام د حننا نوSEO د مریم زویو د خاندان او د شجره دا, دا ناغه الہ نو دینو متفصيلي جواب او شجرہ نسب د عیسی علی السلام د عیسی علی السلام د جزه ده په اړه بیانای چې الہ نه دی ان الله الصفا یقینا الله ور کړو آدما آدملے سلام ذَنَبُ وَتَبارَکَ وَنُوحَ عَلَيْهِ السَّلام وَعَلى آل إبراهيمَ وَإبراهيمَ وَعَلى إمرانَ وَإمرانَ وَعَلى العالَمینَ پټول مخلوقات ادم علی السلام له نبوت ورکړی نوح علی السلام بیا د ابراهيم علی السلام اولاد هغه کې نبیو علی امران امران نوم رات بنی بني اسرائيلو پیغمبر دی او دادہ عیسی علی السلام نیکره علی آل امران العالمی عمران نو مراد دا زکریا علیہ السلام یاحیا علیہ السلام عیسی علیہ السلام دا ټولیو خاندان ذریته باز او خامم دا نسل او اولاد دے باز دے باز او خپل کې دیوبلنه پیدا پیدای نو چې پیدا یی هغه الہی الہ ننی والله والا سمعون الیدون کے علیمون پویدے اوس تفصیل شروع کای اول عاجزی دا امراۃ عمران دا عیسی علیہ السلام دنیا عاجزی د مریم د مور عاجزی عمران علی سلام پیغمبر د بیت المقدس او د بنی اسرائیل په انبیاء کې مشهور نامور پیغمبر او بلکې د بیت المقدس د انبیاء او استادو ايته به خودانو سبق مشره زمادار او امامو د بیت المقدس وفات شو اولاد نو نارینا خدا وفات په وخت کې د خزې په گیړه باندې حملو خزې حنانا حناره زیلان د مریم مور نو دوهاله ټوکړه الله خاونې مړ شو بچې ومی کیږي نو نر بچې راکی الکراکي بچې دا بلارغه مشن او کار جاری وساتي دا پلار اغا میراس راٹین که نو دا دوا کڑیوا اللہ ور لولور ورکړه دا خی چه د گورا مریم مور او د عیسی علی سلام بی بی حن نا نا اختیار منوا دا دی طول خانده نا چیزی خی دا کدوی تی دی دا مقام او درجی تا رسولیو نو دا ال اختیار منه نهوه بچې الله نه نر وواړي اختییاې نشتا الله د لوړ ورکئ خ دا پ او تن لږي چې زما په ګډه باندې نر بچی دی که ځناانه ده دا, دا پتهتن ل الله ته فریت کوې قالله مررات عمران او و شوويښ د عمران السلام رب سماار بانی به د چې نظر توولکه ما نظر منل اعتاد پارماد آغا فی بدنی چه دما پا گیرده که ده کم بچه محررن نو دابا ازادی خالص تا دا دین کار بکی دنیا با پی نکم فتا قبل منی بس قبولی که ما نا اللہ دا قبول که دا زمان قبول که مطلب سا ستا دا شان و ستا دین مناسب بنی خو از دا غم و قبولی کی نو قبولی که نو خونر بچی را که این <كشف> هغه وبشګت چانت سمول لیم ته اوریدونکو او پوی بزادوے الله تاوکړه د نر بچي بچاو شو دا لقب زېچې نه و شو الله ما خو نر بچي غوستو چې د پلاړه مشن او کار راټینګې دا خو جنې و شو الله ته فریاد کړي فلما وزاعتھا کلا چې دې ماذې حنانه امراه عمران او زه ګولدا جينه حق د او ها زمير ورتذكر چې کله الله ته پتاوي چې ها دا کنه نو ها وزاتها کله چې زه ګولدا جينه خالد ویرم به زماره به یې چې مزاته ها دخ ما او زه ګولا اونسا جينه ما خالق هوست او الله او اعلی بو مې ما وزات يدا پخبل وې ځانه غائب کړي له او یا الله بتهره جمله مونطلی زوی من جانې بل الله ته صلی الله علیه و الله و الله له مو پویو به ماوازات پشانو مقام او مرتبه دا هغه معشومې وذات چې دیو زه غوا لا دا خو ظاهر کې په خپشوي جینې او شوا والله ما ماته مقام معلوم دا جینې را خو د دې جینې را باندې رلک پیدای کی اوبه یاد نیک میراس راټینګې عیسی علیه السلام ولس ذکرکلن سا او نده الک پشانده جینه سمانه اینی جینه اوچه تجا آمه دلتا بورا از ذکر و الانسا علی فلام دی دا سمانه اوکه علی فلام احدی دی لیس الذکر اللذی لیس الذکر اللذی طلبت کل انسلتی وحبت دا بیمانش نده اغا الک چی ده غست کل انسا پشاند دی دی جینه چی اللہ والا ورکڑا دي جنته لکچر کوي بازي جنې داسي چې علاکانته قربان اسی جنې کنا دک مریم مریم نه دا ټول شړي قربان نه او د عائشې نه ټول قربان ټول دنیا ته قربان دا سيناري جنہ کيم دقیقہ چې دهو غوسته لکره وا الله ول جنې اور کړه جنې لوي مقام لوي وای نه ویش کذ چې سم ما تو ها مانو کې خودې لار مریم مریم وای نه چې زو پناہ واں دلی بک پتا باندې اللہ و او دیدی دا اولاد من شیطان رجیب دا شیطان رڈیشی نا مریم انو شو خلا دل او دلی اولاد پناہ ور حدیث کی رلی نبی علیہ السلام یہ ہر ما شوم پیدا کی نو دا پیدائش پوخت شیطان والے ڈنگ ور کئی ددی دا پارا اکھ بلا سر جماول دا پارا چرالے خو تینشا نو دے وچ چھو سیدا د مریم او دغید زوینه چارا محفوظ او بچو فتقبلها رب حابه قبولین حسنین اوس عاجیزی د مریم مریم خوشوا الله پیدا کړه الشانم بیان کړه واغه موره الله تعجزا وا الہ نو زک عیسا نو غینا الہ جوړ کړه و عیسار 133 در خدایانی درې سوق دی یو عیسا سلام دی د مریم دریم الله دې یا یو عیسی علیه السلام دویم روح القدس جبرئیل یمین او دریم الله صالح ثلاثه قید نو مریم تم الوه او د غی عبادت کې نن سبا د دې پګیرجو کې هم د مریم تڅیرونه لګی دې ځان یې جوړ کړي او د عیسی علیه السلام او د مریم تڅیرونه عبادت کې نو عاجزی الله زکه وې ورې الٰه نلَه تقبلها بس قبولك دل ربه رب ددي بقبول حسنن بقبول له الله يدي رحمه قبولك مو ري نظر من له او قبل السر الدين ده بار الله قبول اکڑا. وان بتاها لفظي معنا وان بتاها او زرغنه كدا نباتن حسنا بزرغن له رو راوي توقولا زرونه مرات سي ليول او تربيت مولانا وان بتا نباتن حسنام اولوی کڑا پلو یولوخه زر زر لیه دام لیولو نه دی ویواله زر زر وش وکفلا او حواله کړه دا زکریا علی السلام ته زکریا علی السلام دی تربیت له حواله زکریا علی السلام ترور خاون دی عمران علی السلام او زکریا علی السلام نو ده دا ترور پدبا نه ترور واده د مریم <تصفح> نو د تربیت د پاره زكريا عليه السلام ته والشه زکا رستوراجي کله چې دا داسې د دا خبد او شوکن نو وستا مورې راوسته بیت المقدس ته وې دا خوستا شو د استاد ضرور دا ما نظر منلو اما وی دې باندې بده با دین کار کوم سره نو بس دادانو راوسته مله بیت المقدس کې انبیا ناشته د عمران علی السلام شاگردان نواری او ویچ بس دا استاد د لور بمونګه او پاللو مون می خدمتو مون سره اسان کړل مونږ دې سره اسان نو اخر خپل کې اختلاف کې شوې زبه تربيت کوم بل وې زب اخر قران اندازی کړو او په قران اندازې دا د زکریا علی السلام وخت نو وقف فلها زکریا هغه خپلمو کور کې وکالت ترور نه استا ترور هم د مور په زین خطر بیو کړیش بل زکریا علیه السلام کور تر اوسته وقف فلها زکریا او حواله کړ دا زکریا علیه السلام ته د تربیت دبا زکریا علیه السلام بلې ته سبق خوږو تربيت وکاو توراته و ته خوږو و ته خوږو بیا د عمران علی السلام نه بعد د بیت المقدس په مشرانو کې بیا زکریا علی السلام ابي امام اشرف پیغمبر دې امام دې د بیت المقدس نو ته کور کې وا کور کې د دغ په یو کمره وا د زکریا علی السلام عبادت خانه دغه څنګه چې د عالم کمرې خپل موتاليه کې خپل انفرادي معمولات او ایا ته د غی په دین کې مه خراب مه مه خراب دې مه ته نه دا چې زموږ جماعتونه کې د قران کې چې دا محراب عبادت خانه د زکریا علی السلام کا مراوه عبادت خانه بس ذکبه او سبق خود کلچ باغته باروت بیت المقدس سبت درس لبته مانزه لبته نوبزاوې دن ته کېنو له سبق یا دا دته وې سبق یاد واه الله ور به بند بسيبن نو چې کله ومراغه نو دې سره بنه نشنا غو ته رده فراخ شکاک یا به موسمه مي وي و پرتې دا کوم راځي او نور دیم خبر خو الله به را لېږي نو کله هر وار هر کله دخل عليه زكريا چې داخل وشو په دې مريم باندې زكريا عليه السلام ال مهرابه عبادت خاني ته کوټه کېږي نو اجر ایندا ها وبې مونږ د دې سره رزق ناشنارې زق ناشنارې زق به وسر قال نو یو ته زکریا علی یا مریم ای مریم ان نا دکه هازه د کوم طرف ندی ده تا دا د کوم ځای نارایجي زه خو چې زمزر بسور بن کوم سوکراغلی نی مدد له سوکروڑی قال دیو هو من اندلا دا د الله طرف نه وای الله د طرف نه وای زکا د یو شی سبب نی معلوم خلک نسبته الله ته کوي دا نه سبب نه دی معلوم یا الله کړی په تنظیم ان الله بهشکا لا هر دو pore jaw pore کوي مې یا شا چلل رچو واړي بي بغیر حساب بي ګمانه بغیر ګمان بغیر اسباب دا کرامت او دا مریم او مریم ولي ده په قران سره ثابت ولي ده نو دا کرامت یو تا معلوم شوا چې کرامت نه ولی په نی خبر او اختیار کینی کرامت وایسته ده د کرامت مانادا خرقه عادت شه کرامت وایي خرقه عادت ده خرقه عادت سته وایي ناشونه و ناشناکار او فتو کې مون ناشونه ناشناکار و یو کار عام عادت ني روټی نه خدا سي اتفاقي کې سوشي ترې ته وي او دا دا ولي په اختیار کې ني فتاور رشيديا کې رشید احمد غنگوي رحم الله شيخ العلماء 246 صفہ کې لیکي اوئی کرامت اولیاء حق ہے اور کرامت خرق عادت کو کہتے ہیں وی دی اولیاء او کرامت حق دے دیو جنہ کرامت نه انکار ارتزال لے معتزلیت منکرین نو کرامت د ولی حق دے خدا دا چوي خرق عادت کو کہتے ہیں روٹین عادت تنوي خلاف عادت کارته وي انا چار وخت بس نه روي خلاف عادت بیا یو او خبر کي جب الله چاہے اوليا سے ایسا کرا ديوي ضرور ديري کي را کنه هندستاني کل چه الله واري نو اوليا سے ایسا کرا ديوي نو دويلي پلا سيخ كار جب الله چاہے الله واري اولی اختیار پکینی دارنگ دازرت تانیر احماللہ کتاب دیں اشفلی تانیر احماللہ بوادر النوادر دا کتاب بوادر النوادر اوئی کرامت نا اختیاری ہے اور نا دائمی کرامت نا اختیاری ہے اور نا دائمی کرامت و اینا اختیاری ده او نا دائمی دا ولی اختیار کشتا او نا بس کله کله دا سیوشی والل اختیاری کی دا ولی پلاس او فتح و کې رشید اما دیگنگوی رحم اللہ سا عشار نقل کری ده فارسی کې او دا کرامت تعریفیم بکی کری ده او دا تک کرامت مثالی ویلی ده غیر اختیاری دی او مثال دا چې لیکوون کې په قلم یکل کو کاتب لیا دی س کو لییکل کوئ په قلم باند نو یکل خوکار کار چې د پ د سووک نه لیا د او حرکت رو د چا دی د کاب د کلا دا کاتیبل اس نو نخوځي نو قلم کار نشي کول دقه اصل د کرامت اختیار د الله دی اولي دا سي به اختیار نه لکه څنګه چې قلم مثال ویل او نو کرامت دا پاره دا خبري چیو خرقی عادت تاوی دویم دا اختیاری ننے بے اختیار مثالون اے ویادی رو و مثالون کی یو مثال پروایاتو که دا عمر زیلان ہو عمر زیلان ہو پل دور خلافت کې یو جہادی مہم باندے کسان لی گلیو مشر امیر ساریو د جمیه پوره از مدینه کې او ماری فاروق خطبه وای او دا فوج چې لګلې ده نو ډېر لرې فاصله باندې لري لري بل ملته لګلې پدې کې نو خطبه دوران کې د دو عمر فاروق دخل نبی اختیار وتل یا ساری عل الجبل ساریا غر ترططا پامه او خیال کا وا نو خبره خلې نه وتا نوره خطبه مخ کې تخپل وې دا ټکي منځ کې وې کله چې خطبه نه راکو شو ثوابه خو چې به کلک ګنورم کله خلکو کله د عقېدي په باب ته ځینو سوس پوس چې بس چرتا خبره لیدلې د خپل عقېده پرېخ عبد الرحمان بن عوف رزېلان هو خطبه کې ناس ته عمر فاروق امیر دې چی جموند منزوش ورتوی جونتا یا امارا کاری دا سی ڈیوانی شای امارا وڑی وی وی دا خود با کرسکا ڈیوڑی دا سی دیوئی ساریہ دلتا سکی اوہ خودون اللہ ری سفر بانیلہ ری تلیتا ته ساریہ جبل اوار توی تو قسم په الله نمی خلرخ اختیار که ونمی زړه اختیار که و دو خونی محبوش شای چی نو دی سو آبا نورورتی آو امیر نومین دا قصیدی ہوئی بیخا زنیم پوشش رو دینه دی پوشش رو سروازی بات چه بیا آگا فوجی واپس راغ لیدن و امیر ساریه و تم دقا قیصه کرده چه دقا سی دا جمعه روز و پلانکیر تیمو او غیبیستا آواز راغی ستا آواز دو دا امیر او آمون روانو خوستا آواز چوشنو مونگ دارا بدا لکڑا او بیم چې معلوماتو کنو مخی تا پا دا غلار را تا دشمن ناسو کور غلوی نو نقصان رسید را تی او تی دوی را تا دا دا مدینه کې دا چیو بی چی تا سو بی خوزنین پایش نو کرامت تی الله دا اغا پا خلی آواز و باسی دی نده خبر اول تی اغا سڑی موری خودتا پتا نلگی کرامت دقش شد اثبات شودا چې کرامت د خلکو و پنیز وانیا خودای او یا د اختیار دا نبی نو دقشه مونگ نمانو او دقشه کرامت منو قرآن کیو بگن؟ دا مریم کرامت ته دا صحابه کافو کرامت ته دا صده عمر زیلان ہو کرامت ته دا سنن سبابا ولی گزرگی کرامت بی خو اختیار که نده یاو خبران دانا چه دیکلو غواری نو بس کارا کولیش سمداری تو خونه ده چه مداری ده بس مداریتو تو بکر بخی یو دوی دا چه خدای نه دا کرامت تنا پویا خلک عوام د خدای درجه ورکی د ولی د لا صدا سیناشنا کاروشي غنه نو بیا و د خدای ته مقام ورکی وې د ارس کولې شینو دقم غلطه دا تفریچ به کیدام غلط اولوہیت ته ورځ نو کرامت نو اولوہیت ته ان د اختیار شی دا خبره را <coughs> بلدا چې کرامت چې څنګه د ولی په اختیار کې نه ده نو تارنګ ولی لداغه اظهار په خپل اختیار جایز هم نه ده هم ولی با حت الامکان په خپل اختیار کرامت نخ کار کوي ځکه مولالي قاری وای یجب علی الولی اخفاء کرامتہ په ولی باندې واجب دی چ هغه خپل کرامت پټ کی ښه راکې ایه نه دی به که کرامت یې نه میکنه نظر او کرامت به جوړ کی مریدان دوغه کوره لپاره جیدا نه کرامت ته وای ته وایلی نه اواغه وای وای کرامت چه رای کنه خرق عادت په مانا دا خرق عادت سره ہے ز رجال مولا دا ہے ز رجال لکه څنګه چې ځان انا هیڅ پټ ساتینو قر... ولی کرامت پټ ساتي اخطار کوي نا دا چې کوم اخطار کوي چې دامه کرامت ته دامه وګړو معلوماته راشي دا, دا, معلوم دا, دا, دا سي دوزمار ده خو ولی نه ولی دا پټي ا له اخطار کې دا پلاس به اختیار نه خبره کرامت باندې ځان پویل غواړي خبره کوو ندي سوې وې چې وي دا وړه دی کرامت نه معنی چې کرامت څنګه نه معنی خدا کرامت نمانه چه کم تا کرامت ہوئی که نا کرامت چه شرعی کم ده اغا تا او اوستا غزه نمانه نوست منکر ده کرامت تا شوی کزا شوی تا ای مشرق و بیدتی و بره لیه منکر ده ولی اغا شرعی کرامت نمانه خدایه تا کرامت وی نو ده اغا کرامت اول پا شرطونو ده او په دېنو به اختیار اره برحال مولانا عبدالحیل لکھنوی خپل فتاوا مجموعه الفتاوا مجموعه الفتاوا مجموع الفتاو د اغا د اغا په 341 صفه 358 صفه خو په وروه تفصیلی بحث پري مسله کړی مولانا عبدالحیل لکھنوی خو برحال دارنګ ماده تانی وی رحم د کتاب عالم نور څنګه دی وبن فتاور کيم پدې باس دارنګ رشید احمدی ګنګوی رحم الله mbi یو خدایي دا دویم کرامت ته نو خدایي نشته کرامت شته او کرامت د پاره دغه شرطونه نو بهر حال کرامت د ولیو د بزرګ شتا نی اختیار ني به اختیار الله پلاس کار د د د د خدای ته او دا کار سازه د دا غیبتانه دلیل ام نی چې د نی کار ساز شو غیبتان شو حاجت روا شو دا, دا خبره بیا غلطه او بل دا چې شرط بیا د کرامت د دا باره داله چې کرامت د چادله سفکاره کیږي ناشنا کار ناغبه متبید شریعت می تابع د شریعت که کله شریعت نه خلاف او دا سې شناشنا کارونه کارتبونه تخقاره کېدل نو یاد ساته دوکان شه وړي بني دا به یا صاحب او مسمری زموالي نام به فر کله صاحب او کوټګرو دارن مسمری زمواله هم ناشنا کارونه کوي خوته ګورا عقیده د دی بدعت پکې دي شکل صورت اخلاق کردار وزقته د اسلام او شریعت نه خلاف ده نو دا کرامت ني دا به سې شهر کوډې منتري دا څه وی دی دیو جن دای غالبا د امام شافی رحمه الله کولرن اوس پرایر دی عالم نه غوي که وسړې یاد امام غزالی د قرانا غډوډي چا وی وسړې سکووي یو وليو ګوري یا في الهواء په هوا کې لوزی او کراماته دونه حت تر سيدي چې په واکه ګرځي خود د شریعت نه خلاف تینو فعلم انهو زندیق نا زندیق علوزی دیکن نا بیسا سحر کوڑی کڑی د شریعت نا چه خلافی دا ولینشی چوڑی دی شریعت تابی بی او ناشنا کار دلازن و تا ندا و کرامتی ندا چه دا شریعت نا خلاف دی و ناشنا کارونه کوي کئی ندا بیا سحر کوڑی مسمرزم و غیره دی ورحال مریمو گو روی کنا قال انا لکه حاضا قالته هو من عند الله نسبت ی الله ته کې دا نه چلو زم ما کمال ان الله <مع> يرزق من يشاء بغیر حساب هنالک ادع زکریا رب ای جزوس زکریا علی <مع> السلام الله تعالی او محتاج <مع> هنالک <مع> هنالک <مع> د دیوجی دعا زکریا خپل رب زکریہ علیہ السلام هم ربنا غستنا اوکر دا دی وجہ سو وجہ نا بازی خلق دوکہ کئی احل زی خلق بی دتیان بریلیان اگو روی دولی پا خواہ کے او قبر سرخواہ کے دواخر قبلی کی کئینا وران کی نیدی را گلی مریم کرامت چوی زکریہ علیہ السلام اولی دو نو یہ حنالک ادا زکریہ دغزے کے دوو کړ زکریا علی السلام شراشده خدای ولي خواره کنا دا ولي په خوا کې به خپله قبلي نو مو وای خبره کې او ګورنه سوچ باندې کې چي لاس زستا خبره دي شي خداره توه ای چی زکریا علی السلام او چته ک مریم او چته زکریا علی السلام ا پیغمبر ده او مریم وليه ده دا څه ګډه وډه ده خدای یو هودو عقیده ده چاغی ملګان ب زرګان په پیغمبر وچتئ نو کو دا وا چې مریم د ځګریالې سره په خوا کې دعا غستې و نو بیا موجه مو چا او ختو کې نو پیغمبر را پاچ او د وې په خوا کې دا موچت مقام د پیغمبر دی ځای کېهننا لکه د غ معنی چې دا تا یده کړی ده دلته هونا د پاره ده. دا ہونا چې د زمان د پامرازي او د مکان د پامرازي اونالیکا زمان و مکان خود دلتا د پمانه د من سم مده من سم م من سم م <coughs> مانو ودا کې اونالیکا د دی وجنا اونالیکا د دی وجنا کم وجنا چې کتل چ مریم ته الله به موسمه مې وی شي نو مطلب به موسم بچې مرا کولې شي دا مطلب ده دا نه چې دغه په وسیله او په برکت او داغه په خواکه مې انسان مته دی وجې او دې ته مسلې ته توجه وای ښا چې په دا سوال کې چې ویل د دبط نه وځه چې به موسم بچې راکولې شي نه دا کله کله د سړي خیال دې ته مسلې ته توجه خیال نه نو سواقې حادثه وشي نو سړي توجه پیدا شي نو زکریا علیہ السلام په دی واقع سره توجوه خبره پیدا شو چې ګوره مریم لبې موسم ورکینه او خدای خو به موسمه زمرہ کولیش نو دغلتې په دی وچینه دو او نا لیکه د دی وچینه چې مریم به موسم می وی نو دا زکریا رب دعا وکړه زکریا علیہ السلام خپل رب ته او ګوره دوی خپل رب ته وکړه نو بکی لفظ دا مریم د وسیلی مسیری ویلې نه ویلې ربو ډایریکټ لهرب دی زَمَارَ به حلي رااکماتته ملتتون که د خپل طرب نه پاک ن کوو سال روغ مټ ان کسمی دوه ب ش توریدونګې قبلونکې د دعا ګانې بس دا دو وکړه چې دغلی دواله خ مه ده چې دی کې فرشته راله راړه. فنا د تول مهته به ساواو کته فریشته وه قامون دی ولاړو یلی موځ کوو دوی کوړه فيلم محراب عبادت خانه کې الله حکم رسولي کې فرشتي په ذريعه چې نن الله بهشکا الله يبشرک زیر در کې تا طبيحه يحيى عليه السلام مصدقن تزيقون کې دې بکاليمات مين الله دا کليمه او حکم د الله بچیو د کې کی يحيى عليه السلام او دې وړ الله د کليمين تصديق کوي کلمت الله نه مراد يا توحيد ته توحيد بيان بته او کلمت الله نه مراد یا د الله کتاب او کلمۃ اللہونه مراد یا عیسی علی السلام نه چې په کلمۃ د كون फायदा ده وہو قائم مائده ان الله یبشرو ک بیاحیا بهشکه لازیر در کئتا ته په یحیی علی السلام مصدقن تصدیقون ګره به کلماتی مین الله دا کلمی چې د الله د طرف نه ده د کتاب توحید یا عیسی علی السلام و سیدن به سرداری سید بی سردار بنی اسرائیل و او پاکباز بی حصور پاکباز و نبیاً او پیغمبر بی من السالحین د کاملو نیکانو نو کامل نیک پیغمبر کامل نیکی که کی نبی بی داور الله اللہ زوی ور دعا اللہ قبولت قال دوی رب زمارا با انا لی غلام سنگ بکیگی پکمه طریقه به کږي زما بچ بچې به میڅنګي د به دغې بوړ قزوانې ګمبه <تصف> <تصف> وبلغنیل کېبرو او یقن رسېیدلی ما کبرو کېبرو ګوډهواې ومراتتی آخریر او خزمیمشنډه ده قاله و ورته فریشتې قذایکله همد غرنګ الله یا فلوکي ما یشاسه چې غواړي الله خوی دته که نه چې ناشنا کارو کي حالا دو رببع زماره بایدجللي آیا او ګرځایما د پاه سنخه علامه خالووی ورتهله یا تو که نخه استاد الله تو کلې منناسا چې خبرې بن کې خلکو سره ساسته یا هم دریر ځې الله رمزا مګارې شاره پیشاررو به خبرې کې کله چې کیفیت را د دې دلیل دی چس د زوی پیدا کېږي اوسکو رببهکه نو په دغه شپور کې د الله شکر ډیر روباسه. واشکرب ربک یا ذو الرحمۃ کثیر ان دے ادر وسبب بلا عشی ول انکار او باقی بیانوا ما سارو مازی کر الله و اسقالۃ الملائکۃ یا مریم و اسبیاع عاجیزی د مریم د مریم عاجیزی او د عیسی علیہ السلام او با د عیسی علیہ السلام ابدیت باندی غنه نقطی تقریبا 25 نقطے پیش کئ د عیسی علیہ السلام د ابدیت چه الہ نه ده بندره و اذ قالت الملائکه کلچوی فرشتي مریم ای مریم ان بشک الله بشکا الله چی استفا کی ته بهتر کړي استفا چنو توي ته چونکړې د دین خدمت ته پاره او طهره او پاک کړي د سړی د لاز ضروري نه سړی به تا ته لاس نه ضروري او استفا کی علانی سای العالمین او ور کړي ته پټولو خوځو د خپل زماني د خپل زمانه په خلو تیر اوچت ہے یا علان نساء العالمین وطولوا خذو چې بغیر خوان مری بچي کیږي نو د دې خصوصیت نو یا مریم مریم اوقنتی لربک تابیداری کو د خپل رب واسو دي او سجده کور کوي رکوع او محراکین سر درو کوونکو نو ګور مریم هم الہ نوا یو دا دا استفاکی اله <اللہ> انتخاب کړی دی وطاهره کې الله پاکه کړی دی دارنگ وقنوتی وقنوتی لربک چې درپتابې دا داری نو غی لاه ني وژودي ور کوي رکو سجده چې الله لکه نو را اله ني بلکې بندې ذالک منم با الغیب د دوی د اجزاینه بعد اوس نقطه د رسالت پر آیات کې بیانې صداقت در رسول اسبات در رسالت <سلام> اگر دا واقعات خود دیر پا خواهشی بھی کنه دا نبی علیہ السلام نا تقریبا پین نیم سوا شپک سوا کار مخ که ایسا السلام تیر شوه دی نو پینز شپک سوا کار زارا واقعات دا پیغمبر چې بیانه دی دا کم نه وی او دا وحی په ذریعه وی کنه نو دا وحی کېدل دل دلیل دی چه پیغمبر دا حق پیغمبر دی دا اللہ پیغمبر دی وحی و تکیه ذالکا من امبائل غیب دا بازی خبرونه د غیبو دی نوحی چې چونگا وحی کوتا تا دا د غیبو خبرونه دي پینزش پک سا وکال زالو آقیات تی تا تا پتا نوا خو موند تا وحی اکڑا ته خبر شوي من امبائل غیب نوحی لیک بر ایلانی او بورکن دقا دیل میں غیب ولا ورکڑای شو ذالکا من امبائل غیب نوحی لیک امبائل غیب مویدون بی وقوف اخ پر گرامر امیر نہ وہ امیر وګور ام پایل غیب دا پترکیب کی څه جوړی مزا مزافن لے لکن ام با مزافت ول غیب مزافونی لے او دا قانون دی چې کلا مزاب مزافونی لایتا نسبت وشي نو مقصود پکی مزافی کو مزافونی لای مزافی ک جانی غلامو زیدن ما ماتا غلام د زید نو زید راغه غلام راغه را. غلام راغه را مزاب مقصودی نظر تا من امبای الغیب امبا الغیب دل ارال نو امبار الک غیب راغه امبار را. را. اس کډه وډه وای یو دیمه خبره بلدا ز غیب ديشی نو نو هی هی لیک مونګه تا ته و کو نو و هی چرال نو غیب خپل ختم شه غیب ستوی رب رب تعریف سره ما لا يدركه بالحس لا بالعقل ولا بالوحي ني تعيب چې په حواس سره نه معلومي حواسه خمسه او به کنه کنه فلسفه کې به مې چرتا یا سکول کالج والا وي ساينس کې وي حواسه خمسه دارن عقل سره یا دارن په وਹੀ سره چې معلوم د دې درو زریونه علاوه چې معلوم شي د بغيبي او کو په حواس سره معلومه لا یا په عقل سره سر معلومه شو یا چې دینو په وਹੀ وشو نه دایلم غیب نه نه په وਹੀ سره وشو دا وਹੀ شو په قال او په حواس وشو دا د ازباب ما ماته شوا علم غیب د ازبابونه بالا تر علم ته ویل کیږي واه خاصه ده یو الله دا ذالک من امبای غیب دا خبرونه د غیب دونی وو هي چې مو وحی کو د دې خبرونه الهی کا تا تا و ما كون تل دهم او پیغمبره تنوی دوی سره ایذ یلقون کله چې دی غرزول اقلامهم قلمون خپل ایهم چې کمی او په دوی کې یک فل مریم تربيت کوونکې شي د مریم شاته و مریم حواله شي وی دغه وخت کې اتلسم بیا موجود 18 بیت المقدس کې اود زکریا علیه السلام د عمران علیه السلام شاګردانو د عمران علیه السلام د وفات نبات بعد د یا بیا زکریا علیه السلام ته والشوا مخکبه د تورات درس عمران علیه السلام کاو دغه د وفات نبات زکریا علیه السلام کاو مشری بیا زکریا علیه السلام دې 18 امبیا جوړ موجود قلمونه اورځل قلمونه ولی غرزو. او بروانه وی لختی وغیره کې بس دا شواله که یو وی زبه بوزم بل وی زبه بوزم تریبیت بیو کن. بس پا دی کې بو قلمونه غرزو چې دا او په پا سید کم دا او بو پا با هاو سر کم, کم قلمونه لالل او بو یوڑل خو یوڑل او کم قلم چې دا او په زد روان شو نو بس دا بددی نو دا دا پیغمبر محجزاوه بو شخور اوڑی او سره خو چې غوردان سره وړي او په خلاب طرف چې چلږي د اوګو په خلاب نه پاس بابو چل مس کیا د دن پهې جرنیټر لګیدې د اوګو په خلاب داسې روانه هلته جرنیټر وله زور ورکي که نه خو دغه خو خلې خو نو که نهبو سره باید به کار هغهه بیا د او په خلاب دي خو موج د د پیغمبرکنه هم بیا دغ تموجود که نو قلممون غور زور قلممون غور زولی او قلم ولیا دی درس کنه درس کې قلم نه خل Taliban سره لاس کې انبیو سر قلمونه ولاسي کلی کول د در تورات درس وکیدل در؟ نو قلمونه اوردل نو او بيدل نور او د زکریا علی السلام غ قلم دو په سید زید روانش ايهم يكفل ماریم وما كنت لدين يختصمون او تنه پیغمبر دوی سره يختصمون کله چې دوی خپل منس کې باس کاو باس صدقه کوي او زهبيوالم بی بل وي زهبيوال بی لو ای توسرنوی دلیل پس شو دلیل پدې چې پیغمبر عالم الغیب او حاضر ناظر نه دی د شو که حاضر ناظر نه لو ورته ما کون تلدهیم ما کون تلدهیم توسرنوی عالم الغیب هم نه دی او حاضر ناظر هم اس قالت الملائکه کل چی فرشتې ما یا مریم و یا مریم ان الله بشکره الله یوبشره کی زیر در کیتا تا بکلیمه من هو هغه کلمه او حکم د خپل طرفنا عیسی علی السلام یاری کلمه ته زکه وی چې د الله پاک کلمه د كون سره پیدا دی بغیر پلا اسم المسیح نوم به مسیح وی مسیح عیسی بن مریم کی سیبنی مریم دی مسیح علی السلام وتولی وېدايا معرب د ماشيه حنا ماشيه ایبرانی زبان کې ماشيه من مبارک الله پاک خیر برکت اچوي مبارک ته وي او یا مسیح د صاح يسوع حنا ګرځې دلته وي سیاحت ته وي ديبم ګرځي کنه په دنیا کې او یو گورا یو عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح ہوئی که نا او بلچه تا مسیحوی نیکی دجال تا مسیح دجال نالتا د مسیح بیاب بل امانه دا علتا دا مسیح دجال مانه دا ممسوح العین یو استر گیرند دا کانه دی لکا علامامت قادیانه ام مسیح دجال دکن نام یو استر گوا یو انوا پیغمبر داوی کدیر دجالو نو عیسی علیہ السلام نو دا عیسی علیہ السلام ته مسیح ویل کېده دی یا لقب و وسنی موجوده انجیل کې ورتا یسوع یسوع انجیل شو غره ده په یسوع خداون خداوند یسوع خداوند مت هغه وایي كان نو یسوع و ته وایدا مسیح معنی <clears throat> او ابرانه کی یسوع ومانا دا سیاست او انتظام نیسا علیہ السلام تا یسوع وی پدیم وی چه دیر سیاست و انتظام سنبال ای دا قوم. او اے او وقت که او او کامت تنیزی بنا رازی خلیفه بنی دا اسلام نا دا سیاست با سنبال ای کن ایبن مریم چی صاحبنی مریم دے زوی د مریم اوبنی مریم کې اشاره دی تا چپلاری نشته کنه ذکر د زوینه نسبت پلار ته کی او دلته ابن مریم مرته معلوماته چپلاری نشه بغیر پلار پیدا ا رات پاغاچا چه څوک عیسی علی السلام ل پلار وای عیسی علی السلام ل پلار څوک وای داور لا قادیانیاں او پرویزیان وای ای پلار قادیان یې پلارولی مني دغه دجال پلار زکه مني چې هغه ځان ته یو داوا کړي وا چې زمو مسیح موعود دی هغه مسیح هم چې کم وعده شوی دی صلی الله علیه و نته چا وی چې اله کا چیب مسیح موعود دی ستا کومور پلار شدا هغه پلار نو سره موري وینه دا غم پلارو نو پلار یې ودا جوړ کړي خلکا سوګ دی یوسف نجارینو نه کشمیر کې دفن کشمیر یې پلارې والے په او منکری نه حدیث هم وی او وی وی او یا سalke زکای سره سلام لا پلار منی چې اغه دا الله د قدرت نه منکري ای معجزه قدرت نه مانی او دا لا څنګه کېدای شي اقل نه مانی چې بغیر پلار پیدای شي نو ای پلار شتا مو ای دا بس تا اقل نه مانی د پزه ابن الله ابن الله وجیه ان فی دنیا او دبا مخورزی پښتو کې مخورز یعنی عزتمن او مرتبه په دنیا دنیا کې ولای آخرت کې من المقربین او الله تد انځ دې خلکو نه وي ووکلم الناس او خبرې به کې خلکو سره فل ما دې بغې کې بغې کې کړه مریم کې کړه سورې مریم کې دیر شو 28 وکهله او په بډا وایي کې کاولت وی لیکيږي په خو مرده مر کې او من سالین او دا کاملو قانون نه وي نو پور کوټवाडी کی خبرې کول غېک کې دا خو یقینا ناشنا خبره خوب په پوخ عمر کی خبرې کول خو ناشنا خبره نه دا ټول خرک په پوخ عمر کی خبرې کوي دا اشاره د حیات د عیسی علی السلام تا عیسی علی السلام چېم دېلې ولی اغه باندې پوخ عمر نو راغلي هغه په ځواني کې برختل لري نو مطلب دا چې دا پوخ عمر به پیرآزی نا الله راتلې چې کله دې واپس دنیا ته راشي ندا په حیات د ایثار السلام دلی قالت وی مریم ربیا زما ربا نه یو کو نوی ولاده څنګه بکیږي زما بچه ولاده مېم ساسنی بشار لاس نه د اوره ماتا اس بشر نه پنی کونه په صفاح نه نه کا شوی دا نه بچه بدفيري قال فرشته ورته وی کذالیک لا عمدارنګ بتای کذالیک ته عمدارنګ پاکه الله والا يخلق پیدا کای میا شا چلا رچو غواړي اذا قضا كل شيء فيصلو کی امرنده یو کار فینما بشک یو قل وی له دشی ته کونس نه فیکون شي ویعلم اول کتاب او الله بخید ته کتاب قران والحکمت والسنت والتوراۃ والتوراۃ والانجيل الانجيل توراۃ انجیل, انجیل خو زکه خی چې توراۃ مخینه کتاب ده اصل ده بنی اسرائيل او د انجیل ته ته مدد ده, ده کتاب لري دیو جن یسایان توراۃ انجیل دواړه منی او دا سکم دا کتاب چاپ کی کی کرن دیو تا بائبل وای دا بائبل سره انجیل نه دا تورات انجیل دواړه دی دی مڼی عیسایم دواړه مے یو یہود انجیل نه مے ای سره تورات مے نو تورات انجیل خی او قران او سنت وته ولي خی چونکی د یو ملت کې واخیر کې راضی قیامت ته رسیدو قران او سنت ولا په کار وکړي د چینه یو عادل حکمران په شکل به حکومت کې چا جی وَرَسولاً او اسرائیل دبنی اسرائیلو دبنی اسرائیلو وی به رسول اله بنی اسرائیل د بنی اسرائیل د بنی اسرائیل رسول وای زکایسایا نو وین دای رسول له نو د ټولی دنیا لا پار ده نالاو وین رسولن اله بنی اسرائیل رسول له خد بنی اسرائیل رسول عام عمومی رسول نه سره د بنی اسرائیل انی قجیت کوم به آیتین نا دلته د عیسا علی خپل خبرې شوروش او دلتا کلام که ای دماج یعنی تقدیر او حضر اغا با در صورت مریم نراواله بای سایات نا نو بای که تبصیل چتا بیا اللہ پیدا که بیا قوم سره خبر اکڑه نو بیا شو نو الله والا بیا نبوت ورکه نو بیا قوم توی چه انی قالا ویوی انی قد یقینا را دمی کڑیتات تا بیا آیتن پا موجزو جنس ده مِن رَبِّكُمْ دَتَرَف دَرَف تاسو نه اداجی موجیزه چہ نی اخلق لکم زو جوړوم تاسو لپاره اخلقو پیدا کولمو جوړو اخلقو لکم زو جوړوم تاسو لپاره مینتوینه د خټینا که هي اتي طویره پسند شکل د مارغ فان خفوف فان خفوفي ه بو کې وخم کې فیکونو د اسی طویرا الوتون کې به الله د الله په حکم وا اوبرول وا اوبرول او جوړم مرزا دڑون پیدای شیول ورا براسو برګی مرز والا وهل موتا او جم د کومډیم خدا ټول به باذن الله دا الله په کوم یا باذن الله باذن الله معجزي خټه نه بیمار غ شکل جوړ کو بوکیو به پکې بوکو بس بیا وغالو وته نو د خټه نه جوړول خمونګم کولیش نشو ګولې شو نه سړی لوګو پریندا جوړ کیووکه م پکې والیشو اسي په چوب چوب کوکن خو فیکونو طائر انه دا بیا دا معجزه وا وزدا زمو اختیار نه دی چې مار بیا د خټي شکل وای لوزو دا زمو اختیار کینی ا داغه په اختیار کینو خداغه معجزه وا وال وطنو به اذن الله الله په کو معجزه د دې لپاره وای چې څوک دونه وای چې عیسی سلام اختیار مند دی وګوره دا کارونه کوي به اذن الله به اذن الله اشاره دیتا چې کار چه هم د پیغمبر اختیار کې نه وي او وونه به وکوم او خبردار کوم تاسو به ما په اسماني تا کولونه چې تاسو یې خوړای او ما په اسماني ته ذخیرونه چې تاسو یې ساته ذخیره کوي په بیوته کوم په خپل کورونه کې خدامند الله په حکم بل داوه الله ولدا معجزه ورکړي وا چې بيګام سخه وړلې دي او سمکور کیږي دا وਹੀ پزری به تماري ذنت به اذن الله وسرا قرینتن مراد ده باذن الله وسرشت ان बेशक فی ذالک بدی کی ایت للکم دلائل لاستظارہ فاضیر دایسه السلام ان کنتم مؤمنین کپویګه وامصدقن او تصدیقون لما لماده کتاب بین یده چ زمانه وړاندې مينت توراتی ینی تورات د تورات تصدیقم کوم ولوی حللکم او دیل راغلم چې بیان کم تاسو ته حلال واره بعض الذی بعض راغ شینو هر ما لکم چې پتاوس باندې حرام شی دی قهرن قهرن متور سزا جایز شی نه په الله حرام کړو دیسال اسلام په شریعت کې هغه حلال شو وجیت کوم رات لمی کړي تاسو به آیات په معجزو مې رب کوم د طرف د رښتیا سونه نو خبر او پیغام مې دارې فتق الله بازلانه ورېګه واتي نو زمامتابیداریو کې ان الله بهشکال الله ربي وربكم زمو استا سرب دې رفاعو خاص د عبادت کوي ها دا صراط دا د لارانيګه د توحید د رسالت دعوت قوم تور فلمه حسیصا مين هو کوه عیسا له خپل دعوت جاری ساته يهود ته دعوت کوم بنی اسرائیل ته ز کدام پیغمبر ده بنی اسرائیل عیسی علیہ السلام دعوتې قوم سره بیانوله خو بنی اسرائیل زدیان دېان خلکو یهود نو د عیسی علیہ السلام دعوتې ونمنه عیسی علیہ السلام پوه شو چې دا ز دېانو خو منمنه ناول عیسی علیہ السلام خپل مشنه او دعوت عام بیانو او چې کلو کتل یهود ز دېانی نو بیاي خپل ځان له ډاله او جماعت جدا کړ ډېرې جداك فلم ما حسعي سامنهم الكفر کله چوليده معلوم کوي يسعه عليه السلام د دې وجودن الكفر كفر چینه منی قالوي من انصاري سوګ ده امداد کوونکه ما سر الى الله د الله په ما سر د الله سوکو دري نو ډارې ځان له جداك قال الحواريون وه مخلصينو حواريون مخلصو نحن من انصار الله بازوی و حواریون داوی دوبیان و تا و واس خبرین حواری مخلص ثون قال لك زمو پ دین و شریعت کی چې دا پیغمبر مرغری ته صحابی وای نو داغه پ دین کی به داغه مرغری ته حواری قال الحواریون و مخلصین نحن انصار الله مون مددگار د الله د دینو آمنا بالله ایمان راوړ د الله وشهد بس تا گواه و س بیاننا چې مونږه موحدین یو دل له ځان له برابر نو تا د حوارینو او د انصارو دله د ایصال السلام جوړا شو نو دي ته نصارا نصارا پدې ما چې د الله د دین د نصرت اغا سینې را بوله او ربنا ازمو رب امننا غیمان روډه به ما پا کتاب انزل ته چې تار علی وتابان رسول او تابیداری مکړه د دې پیغمبر د عیسا عليه السلام نه فقط بناموګو اولی کې شاهدین سره د واهیدینو واهیدینو په اړه کې قیامت کشمیر کی داوت شروع شو تحریک د غیانت تحریک روان شو د عیسا السلام و سره مرګري عیسا عليه یو کلیت تله بل کلیت تله مسله بیانای جوړی یهودو زورو حکومت یو او وی خبر شي د ایسه علیہ السلام خو دغه زموند دین خلاف کئ بل دین جوړی نوې خبری کئ حکومت هم خلافش بس مولیان حکومت ته د اسټه حکومتم هم خلاف ته له د دین خلاف خلاف منسوی جوړی ایسه علیہ السلام پس ورن جاری ش وی دا د حکومت باغی دی. عیسی علیه السلام د دغه وخت نه بس داسې رو پوښت زندگی شروع کړو. نن دلتا پکړه دلتا بیان کړې خلکو ته دعوه د شپیش پېدی کړنو ته بلکې د تری. آلته خبره کړې بلځه بس پټ تحریکی چړاو د يهود حکومت د وځي. جاسوسان ورپسي شي. اخر یو شپه یو کلیته یوځه ته تلو آلته بس شيډیو رسېره. ایسه علیہ السلام فنن شپدی ز تراغل او خلک را وونکړو ايته تقریرو بیان کاو بس حکومت راي سراد فوج او لغکات يهوديان ور سرهو عيسى علیہ السلام په موقع کېد ګېرې کاه مفسري دا و چې د شيخ الله ته د جبریلی امين په ذريعه برو خيجهو بس دي اغه خپل افسر مفسره وغټ اچي نن نوت عيسى علیہ السلام بس دي الله د عیسی علی السلام په شکل کده یې ال دی او جوړی دی عیسی علی السلام نه بس خپل باندې راکه خو مرداریک نو بیا حیران الکا غیسی س شو علی السلام دغه غره ملم خنو زمونږه غسه شو نو بس پدې کې ګډوډش وستو راځي نو عیسی علی السلام خلاف دې تدبیرونو کړل و مکروه دې تدبیرو ک دې تدبیر کړه او دقاتن د عیسی علی السلام الله الله تدبیر کړو د کولو د ایزالې سلام الله تیغه بچ او الله او الله خیر الماکرین بهتره تدبیر کوم کو نه دي مکر په معنا تدبیر دلته هم مکر معنا مکرونه کې مولا ترجمه کوله بده تی مکرودی مکرو کو مکر اللہ. او مکرودی مکاروک او مکر الله او الله مکاروک تاسو وایله الله خیر الماکین مکر تدبیر نه ساده په پښتور دوه مکر نه ربی ده تدبیر ته وایي بس الله تدبیر کو د کولو و مکر الله نو د الله د مکر یی نه تدبیر بیان دی الله څنګه بچ نو دې کې اوس بیانای تفسیر نایاط مشکلات هم نه بس ای او توجید او آسانات کوم اس قال الله اوغ چوی الله یای سی صالح السلام انی بشک د چ متوفی کا پورا اخلم تا تا پورا اخلم ورافعو کئی لیا او پورتا کوم دی زانتا و متوحرو کا او بچ کوم د من اللزین کفرو د کافرانونا و جائلو اللزین تبعو کا او گرزو کا دا دا ما کسان چستا تابیدار دی فوق اللزین د پاس داغا کفرو چی کافران دی لیا یوم القیامة تر قیامتا سمجلی بی اما تمر جو کم واپس که دل ساسو دی فاق کم فیصلب او کم بینکم ساسو منسکی فی ما پاغست ک کنتم فی تختلفون چه تاسو ورکی اختلاف یا لفظ دے چه قادیانیان تی دلیل نیسی انی متوفی کا یا تی مسلمین والا تی دلیل نیسی وہ مسلمینوں کی اوڑا لگا ایسی علیہ السلام دا حیات نری قائل او ایسی السلام وفات قادیانیانو اثر دے دل. دلیل دا وی اگو روی اللہ و تبیلی قال اللہ و یعیسی انی متوفی کا زتا وفات متوفی دای په معنا د وفا اوسه نو غرو ایصال الله سلام وفات دي دیا ساته چې یاخو دانا چې دلته په کلام کې تقدیم تأخير د مفسرین وای او زهاق مفسر دي او قول مفسرین نقل کړې تقدیم تأخير کلام کې داسې اصل وېدا ده انی رافیعک ثم متوفیکا نو زحات معنی کې ده یار وېدا سره اصل کې انی رافیو ک الان الان ثم متوفیکا فل استقبال بلا حال د ززان د پورته کومه بیا وړي آینده کې وفات کوم نو صحیح ده چې واپس راشي وفات بشکي د نبی عليه السلام سره به اخواکي قبر التبدفن کي او داسې قلب او تقدیم تاخير قران کې اشتکن د قران کې بل ذکر راځي ان هي الا حيات دنيا نموتو دلتم تقدیم تاخیره اصل دا سره اینهی ایلا حیاتون الدنیا نحیا و نموت نو دلتم تقدیم تاخیر پا زحا او بلا خبران یادا چه دلتا د متوفی کا تقدیم تاخیر نشتا خود متوفی مانا پی جند الگواری دغه ګڼ توجيهات دي بګې غو مقصدی او معنا ته بلکوم چې تقدیم تاخير بګینی نوو صورت کې متوفی په معنا د وفات نه بلکې په معنا د پورا غستل روح سره ده جسم او دی د پاره یو قاعده ده پاره بای کې چې دا باب د توفان نه باب دا توفان دا چې کم مفول ته متوجی شي باب د توافاج کوم مفول ته متوجی شي ناغه پورا اخلی پورا اخر پورا والی معنی پکې الله کذاب دا سوت شاته وګوره دی صورت کې اول لفظ دا غسه 25 ayat da pura ashto lo mana wa kay faida jama naum li yawmil lare bafi aur bisi sid wa wufiyat sama na waqti mungukra wufiyat kulli nafsin pura bawar kade shiar nafsa pura bawar kade shiar nafsa no dalta manauka nda او وخت وی الله پاک ای سہی ساره سلام ان بهشګه چي کا پورا اخلم تا روح سره د جسد پورا لهلم څنګه دي پورا لهلم چې وارا ثو کای لیا پور تکوم دي ځانتا ده مطلب شو پورا لهلم او بزانته دي پور تکوم روح سره د جسم الله برخي جوړيدا رفد ای ساره سلام او بیا احادیث پریمان ډېر غنډي په حیات د عیسی علیه السلام باندې احادیث تواتر ته رسیدلې پریمان دی بیا د علماو کتابونه چتا زماده شیخ علامانی کتاب دی القول الاتم فی حیات عیسی ابن مریم بهترین کتاب او د قادیانانو پرويزان وغيرها د شوباتو جوابونه درن د دا شانور شاہ کشمیری رحم الله کتابم پدېښتا داغی سایجی کو نوم دے تواتور تواتور لفظ پاکی رازی زہن میں ہوتے رہے لفظ نوم دے رہے زہن میں ہوتے نو آغا ہمشتا داغی رسالہ نشان ورشاہ کشمیر ام اللہ اس رسالی پیوز چابشی وی رسائل نشان ورشاہ کشمیر سو جلدہ کی موسیٰ رشتبہ نو آئی کم دا رسالہ دن نشتلہ وائی کے بیا پورا دلائل قرآن قرآن حدیث او داید شبا تو جوابونه لی او بل رفض عیسی علیہ السلام چې منکا ممانا اکڑا فا قرآن ثابتا دا سورت نسا کے برائش سورہ نسا ایک سو ستاون آیاد ایک پدیما سره تفصیل کوي په يهودو رات کوي وقالهم اننا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله بيوي مويسا عليه السلام وجدلي ويما قتلوه وما سلبوه نه وجدنه په پانسي کړي ولیکن شوبلاون ګډوډ شو او خپل وجل وينا الذين اختلفوا فيه لفي شك من هم عالم به من علم علم الا وما قتلوه يقينا یقینی دی وجل نو سشو بر رفعه الله الیہ اللذان تخیجو دل غرفد د عیسی علی السلام انی متوفی کا مان پورا غشتل او وخت وی الله پاک یی عیسی ابن مریم یی عیسی علی السلام انی متوفی کا زتا پورا اخلم روح سردا جسم ورا فی او کو پور تکوم دی الیہ زان تا و مطاهر کا او بچ کوم دے دلتا طہارت په معنا د بچ کېدو او بچ کوم دی من الذین د کافرون د چې ب ش و وجهلهین او ګځما کسانې ته به وک که چې ستا تادارې فوقل ځنه د پاسه دا کسانو پاس کفرو کا چې کافر دی لا یوملقیامه ترقیمتته پورې مرات معمنان او یا دغه هوارین د خپلله زمانې بیا ما ته واپسېدل سااسی فی سره به کم نه کومستااس من ک فیما پهسه ک کودفی تختلیفون چې تاسو په کې اختلااف کوو چې چاوي سالاله ابن الله او چاوي الله او چا ایسه علیہ السلام وفات ته او چاوی نه حیات تی وی فیصله ول ته کوم ځنو کفرو نا کسان چې انکار یې کړی د کفر یې کړی د ایسه علیہ السلام ته ابن الله وای الٰهو وای فوازون سزا به لر ور کما زامن شدیدن سزا سخت په دنیا دنیا کې لو اخرت اخرت کې ومالو من بدیله پار من ناسین سو کېم دادیان وامل الزینا وا کسره منو چې من له صلاح ایسه علیہ السلام ته عبادت او عمل صالحات عمل وکنی دا ابد ایزای السلام می بیانم کنه فویوفی هی مجورم بیارې پورا باور کړي چې دې تا اجرونه دوی فویوفیم پورا باور کړي الله دوی ته اجروم د دی اجرونه او الله ولا لا یحب الظالمین نحوهای مشرکان ذالک بیان وکړه د رسالت ذالک دا ای ذالک بیان د ایزای السلام دا ابد چکم بیان ش د لولو علیک په تابانه مینل دا دلائل د توحید دی او ذکر الحکیم او ذکر یعنی نصيحت ته د حکمت نडक انما سر عيسى عند الله او بشكا شوبه جواب چې بے بلا ر سنگ پیدا شو دا بے بلا ر پیدا کېدل خو زه هنه مني و انما سر عيسى بشكا صفته او حال د عيسى عليه السلام عند الله پنيس د الله کما سلیادم بشان د مثال او حالت د آدم, حال آدم عليه السلام ده خلق او چې پیدا کړي د الله مين تراب هند خورنا ثم قال له ويدت تكون شو فيكون شو ای سالے سلام پیدا د لا تناشنا لگی نوید الدین خو زیاد د تناشنا توب پیدائش دی آدم علیہ السلام او بل دیوه چی سالے سلام زکا الٰه دی چې بے پلار پیدا ده نو د تناشنا پیدائش دلیل د خدای توب دی الله وای کدا تناشنا دلیل د خدای توب نو بی اخو پکار دا چیادم علیہ السلام تم خودے ہوا ہے نو بی اخو دیو ناشنا دے دا خلابیان مور شد آغا پلارو نا مور الحق و حق ثابت تے طرف در رفستان فلا تکن تا منکے گا من الممترین د شک کون کنا پا عذاب دا منکرینو اللہ و منکرین را عذاب رونی گی فمن حاج کبیم انبادی ما جاکا من علیلم دا خیری خبر دا دی باب اعلان د دا مباحلی بقرک مباحل و يهودو توق دلتا مباهلہ ایسایانو تاอัลتم چې مسله د توحید ختمه را نو يهودو ته مباهلہ ور چیلنی وړ توحید نه منه بدلایلو نه نو زې رازې چې مباهلو خیریو نو ایسایانو ته وې دلایل بیان شو شوبحات ختم شو بیان مسله نه نو رازې چې مباهلو نو ایسایانو ته مباهلہ فمن حاجك سوک چی ځګړک ای تاسو رفي هي په دې سره سلام کې مم باندې ما پستا ینا جاګه منار علم چې دا ته علم راغې علم دلیل فقل ورتوایا په دلیل نکه ګې نو تعالی اورا شنو دعا بنا نا رو بغواړو خپل ځامن وا بنا کوم تاسو ځامن وني سانا او خپل خزينه ساکم تاسو خزې وانفسنا خپل ځانونه وانفسکم تاسو ځانونه ثمنا بتایل بیا مم مباحلوکو مباحله ته وای اے لانت دا اللہ پا دا او بغرز ولانات الله هي هو بغواو لانات د الله لال کاذبين بدروغ جنو خيره نب تهل مباحله سل کې عاجزه ته وای او خيره غستلو ته او لانت ته لانت لانات بو وي بدروغ جنو الله کوم په غلطي ته هلاك او تباہ کی عيسایانو چورې دل پچالش زکه کې د صورت نازل شمه د عيسایانو په جواب کې وفد راغله نبی شپیت کسه د نجران عیسائیان نجران علاقه دا سعودی د نجران عیسائیان راگیو عربو که نجران نا شپیتی عیسائیان راگل او نبی علیہ السلام سر مناظر راگل نبی علیہ السلام باینی ستسوالون و اعتراضون و پڑل نیو پکی دا موچی عیسی علیہ السلام دا دا تول دنیا دا خلقو دا پارر پیغمبر دے منگزکتان منو بسا بست کناد داي جواب یو کوچه او ایلا بنی اسرائیل نه دا سیرت بنی اسرائیلو پیغمبر او د ویجی عیسای السلام ابن الله ده داي جوابونه وکړ تاسو ته ابن الله وای یاد متشابهاتونه ده یا تاسو باغیانو دس کړه او دویم د عیسای سلام ټول شجارای بیان کړه بیا منمنی نو تیرځه مباهلک عیسای نو شد مباهری ور د پچا شوې نوې دا خونه کو مباهریونه کړه ان hazards بېشکه دا له هو القصص الحق بیان دی رشتیا قصص احساس دغه فرق دی قصص بیان ته وایي احساس جامده قصتون نه قسی ته وایي نو دا قصص ده بشکدا دا سیمونه وایي چې دا هو قصه د رشتینه قصه نه دا الګ د قصه و کلا مساله و ها قصه مساله نه فا مساله بیان شو توحید ان ها دا بشکدا بیان دی رشتیا کمو دا کنه چې ما من الہین الا الله نو دا کی شاس وو ما من الہین الا الله مسال دا بیان رشتیا کم دا چې ما من الہین نشته ده حاجت را مشکل گشا الا الله سوا دا الله نه بل سو حاجت را مشکل گشا یو الله دی انسان ده و ان الله بیشک الله هو العزیز الحکیم زور او با حکمت ذات ته فرین تا ولو د دې دلایل او فینتهوللو تَوَلَّوْا دل نفین نهله ب شلهلیمون پوې د بل مفسیین په دااسسې مافسیدانو مشرکانو څزا بهلاله وي اولې څخت مشه پهلی هل کتاب تهوي را کلمتین سووا بین نه ووب نه کوم دز نو دو م د صورت تي عالمران په دی کې صاقت د رسول د نو بیالی السلام پې غمبرې ثابت خو دلته په بل تر سابتوي کې بل ترځو بقره کې در طریقې ثابته کړې و یو صداقت در رسول دین شجرینا سب در رسول او درین اعتراض پر رسولو دغه جوابونه اعتراضات دلته د نبی علیہ السلام رسالت ثابته وي په دې طریقه چې دا کوم پیغمبر اعتراض کوي کنه معترضین او منکرین او ای په پیغمبر اعتراض کې وزانته نګوري پکې دادہ قباحتونې دي زما په پیغمبر وی ګو تی وچتای او ځان د ګورینا چې څون پليته او خباثتونه پکې جمعي نو د دې زین پنځلس قباحتونه پنځلس پليته الله پاک د يهودو زموريا نو بیانایي چې کوم د پیغمبر درې صلوت او نبوت نه انکار کوي شرک او ایتاد اخبار و رحبان و في او رحبانو تحلیل و تحریم یو فلیدی بگلالا چې شرک ای او د پیرو مولا په حلال او حرامو کې ځان نه مني د کتاب نه او پیرو مراد چې ورته سه حلالي حرامي د ځان نه نغه مني قولوای ورته پیغمبر یالن کتاب اکی کتاب یانو تعال او را شیلا کلمات نه خبره تا <تصفح> سواین چې برابر ده بنا ناو بنا کوم زموږ اوس سمنسکی هغه دا چل لا نہ بود الا الله بندگی بنا کوو سیوا د الله نه دبلچا ولا نو شرک بی شیا او نو بشریک وللا سره ایسو په صفاتو کې دغه مغق رد شرک ال عبادتو دا رد شرک صفات ولا یتخذ بازنا بازن او نو بنی شی باز زمو باز لار اربابن په خدای تو من دون الله پکار سازه من دون الله فا اختیارمند قانون سیوا دال لانا نو دا رد شرف شرع او قانون شو سو شر کا پکرال رجو فا انتو اللہ کو وڑی دلن فا قولو ورطوائے اشدو گواسے بیاننا مسلمون چیمونگا معاہدینیو شر کیو حودو کیو دا پیر مولائے پا حلال و حرامو نو دعوت دعوتو دا شیر بریده راز هغه توحید مسلې تراشه هغه توحید خو زموږ استاد سمنس کې مشترکه مسله را سوا ایم بیننا و بینکم چې زموږ استاد سمنس کې شریک را مدارک معنا کوي ای لا یختلف فیه القرآن والتوراۃ والانجيل قرآن تورات انجیل کې پکې اختلاف نشته باقي مسله توحید خو اتفاقی را دې لبران شو اتفاقی مسلې تباول دعوت ورکې لکه توحید <coughs> بلطیانو ديني اختلافی جوړ کړ چې تو هي سوبه نه ملته دي اختلافي مسلې بیانوي دا اختلافي فق د محمد صلى الله عليه وسلم کې او د دين اسلام کې اختلافي سکه چې ته يهوديت نصرانيت سره هم پکې اختلاف مشه اي په او زموږ منځ کې متفق دي وایي ګډوډا کړي قرآن وایي الا کلمتين سوایم پاین نه وایي <coughs> نداعات چې نبی له اسلام باندې کتاب او ته دعوت لګ نداءت وی لیک بخاری کې چې حدیث رازي د هرقل وګو د حدیث نو هرقل ته خط لیکلونه باندې کې د اعیاد لیکلونه بي اسلام هرقل ته دا خط کې دا حدیث لیکل اعیاد یال الكتاب سرا دیم قباحت دیم قباحت د دا يهودو داره چې د خپل باطل دین نسبت ابراهیم علیہ السلام یا یالل کتاب کتابیانو جمت حاجونا ولی جګړه کاوی سی ابراهیم په بارده ابراهیم کې دیوی ابراهیم علیہ السلام په دینو ابراهیم علیہ السلام کې جګړه ولی کاوی و ماوزلتی حالان کې نه دی نازل شوه تورات ول انجیل انجیل الا ممبادی مگر بعد تا شوای چی عیسا رې السلام دا ابراهیم علیہ السلام زمون په دین دی عجیب خبره استاسو دین ازایا تهودیت، اته تورات انجیل نه شروع شوی دی او ابراهيم عليه السلام د تورات انجیل نه مخک تیر ور شوی دی. نو څنګه تاسو په دین شوبې وقفو؟ افلاتا قیلون ولداقل نہ کارناله، ها انتم خبردار تاسو ها اولایا خلقیه، هاجج تم چې جګړه کوی فیما پاغس کلا کوم بی علم. چې تاسو سره دلیل شته، پداسې خبره کې جګړه کوی چې څه دلیل لرای؟ نیشته دل نیشته نو فلمته حا جون استفهام غندره خا ها انتم خبر راتاسو حوالایا خلکیه حاجج تم چی جګړه کاوه فیما پاغاڅه کې لکم بی یرم چې پاګې د سره دلیل شته څه دلیل لري کم نه نو falei ماتو حا جونہ کوي فیما پاغه سکی لیسلک لیسلکوم بیلم چینی تا سولره پا ری باندې دلیل <سؤال> بی دلیل خبرې مکو وللا ولا یعلم پوئی چی س علیہ السلام صو پدینو وان تم لا تعلمون وتعسنا پوئګه نو زمو پدین چینو پسو وی و ما کنه ابراهیمو نوی ابراہیم علیہ السلام یهودین په مذب د یهودیت ولا نصرانی اونا پا دین و مذب دا حیسایت ولیکن کانا حنیفا مسلما لیکن اغاو کلک معاہد وما کانا من المشرکین نو د مشرکان دا دلینا او تاسو حیسایت یهودیت کې خوش شرک دے اول الناس دا معای چې ابراہیم علیہ السلام زمون پا دینو دا ویل پا چې چه مون دا غا پا دینیو دا سویل دغه په دین څوک لري وی وره از نه دا تااو کې چې موږ دغه په دین نوې دغه په دینم نیې ان اول الناس لائق په نسبت لائق په نسبت ان اول الناس اے احق بالنسبه الی ابراهیم ان اول الناس بېشک لایق دخل کونه به ابراهیم په نسب ابراهیم علیه السلام ته چې اوسړې ځانته ابراهیمی وای او ځانته حنیفیت والا وای او د ابراهیم علیه السلام په ملت ځان غنی غسوب دي لایق ویل الذین خما خلق ده اتوبو هو چې تابع داری یې کړو د ابراهیم علیه السلام دغه په زمانہ کې هغه خلق و اصل کې ابراهیميان چې دغه په زمانہ کې دغه تابع او دې دور کې وحاز نبیو او دا پیغمبر وتعالیق ده والذین من المؤمنان او اس اغثب نسبت لائق تر خلق دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته نه یوه حیثیت نشایېت والله الله ولی المؤمنین دوه سو معاون او مددگار د مؤمنانو ده ودت طائفۃ من کتاب درم خباحت د یهودو خپلم گمراهی او نورم گمراه کړي وَدَّ الدُّوَاډِي خوخې توائف دنیا وړل مینه اهل الكتاب دال کتاب نو لو یزلونکم آرمان چې ګمرا کی تاسو وړی چې تاسو توحیدو پران نवाडी یعنی دال کتاب تاسو د ګمرا ہے پس شې وی واندہ دا مولیان وما یزلونو دینو ګمرا کې اعلان فزم ما خپل ځانونو ما شرون دی پویګینا یا اهل الكتاب سلورم قواحد انکار او کفر به آیات الله د د آیاتونو او د د کتاب نه انکارم کې یا علا الكتاب کتاب آنو لما تغفرون و لینکار خوائب آیات اللہ دا اللہ پایاتنو وانتم تشدون و حالا دے چھتاسو خو ملیانی تشدون تعلمون یا علا الكتاب شپینزم قباحان تلبیس حق حق گڑ وڑی او پٹی یا علا الكتاب ملیانو لما تلبیسون الحق ولی و لپٹوی حق او تکتمون الحق و لگڑ وڑوی حق بالباطل باطل سرو تکتمون او تکتمون الحق او لی پٹھوئے حق وان تم تعلومون او حال لارے چیتا سمولیانی ہے نوولی گڑوڑھول کوای وولی پټول کوای وقالت توائفتون شپگم قباہت شپگم قباہتیو مکروہم لی ارتداد ناس خلکو بیننیوی دین گڑوڑاو نو داغید اپارے مکرونا و تدبیرنا و چلونا کول کشرانو تبیوی زیر لارش ہے د د پیغمبر غمبر مجلس مجرس ک ک غټو مولیانو به کرانو طالبان مولیانو تهویل ور درس کې ک نه چې ور بس ته بسمونګ اوه دا دینو مومان خو چې کله درس ختم شي که نه او مذبخین مادیګر خلک خوري ی او تم راض نو بس دا سې بهه خوښ می نشو نیمانم ن منه نو داسې کمزوروری غون تی او نوین نوی خله بی خو بې راواړه بهچ چلو د مولان دا, دا پټکو مړکو والا دا ګیر والاتی پوهږکن چې دو نو سچ هر شنه مېانو خو به ټکډ وټکه نو دا چل به خوده غټو مليانو کا شرانه وقالت طائفۃ او ویه وړل مینال کتاب د مليانو نه امنو ایمان راړې بللزي فق دینو او شریعت انزل الذین منو يفق الكتاب شنا در شوی د مؤمنانو وجننهار پس اول دروازه کې چې څار ورشه وی اول کې سيد او وقرو انکار او کې اخر او په اخر دروازه کې ماځي ګر لا اله مده لپاره ارجونه چې لا خلک تیرا واړوي دا چل بیکاو مځه س벌اله نه لوي دې پریتیدا خلکولا خلک باندې دین ګړواډولو لپاره د چېډونه کوي ولا تومنو الا لمن تبع دينكم دا وم قباحت وصيت على الدين المنسوخه او خپلو کشرانو ته ورے پدے زور دین تین شے لار نکدہ دین راٹنگ ہے نو پاغ منسوخ دین بانے بے وسیعت کا زور دین راٹنگ نو په با و غلط دین بانے خلق ہوتا او پشران ہوتا نسیت و وسیعت کئی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْتَبِعَ دِينَكُم دا یا تم مشکلات ہونا او توجیحات دې ہاتھ پکې هم غړنی بس یو آسان معنی به کو ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم اقرار مکوي د حقانيت ولا تؤمنو اقرار مکوي د حقانيت الا لمن تبع دينكم مگر دا غا چا چې اساس دین به سیروانی دی ووي خیال کوي کشران ته ارچا خبره ممنه د ارچا د حقانيت اقرار مکوي ګورې کستا سو د دې زوړ دین په شان مولا بیانای اغه و بلونه منه دا به وی په شرانوتا لکنن صبا چې بيدتينا کار مولا شاګردانو ته وي الکه غوريار چا تمن کینې کتابونو درسونو تا غور एकदा جوړ دیند ته زمون په شان وای خوې منه ګینه نو منه نه خلق پیدا شي وي نه وي والا تو مينو الا لمنتاب يا دينم والا تو مينو اقرار مکه وای د حقانيت او رشتن والی الا لمنتاب يا دينکم مگر چا چې ستا سو د دین تاوی الله جواب کوي دلته تو مينو قل ور د پیغمبر ان له خدا به چا الله هدايت د الله له او یو تا چې ورکه شي یا دونی یو تنتم اسلام او تی ته په شاندا غا مقام او درجه چې تاسو درکړې شوې ده او یو حاجو کوم یا جګړو کې تاسو سره این دربې کوم پنې زراف تاسو کول ورتوي ان فضل بشک فضل بیا دی بيد الله د الله پلاس کړي یو تی ورکې مې عاشا چلر چواړې والله والله واسون فرا خالی مونې دمبالا ده مشکل لراي لګول وکړه وګوره دا خو بین قل ان الله هو دلنا ايو تا حد مسلم او تيتم او يحاجوكم ان ربيكم او تيتم دعا او يحاجوكم ان <تصفح> دا قل ان الهدى هدى الله دا جواب دلاتو مينو دی دوی وی ولا تو مينو یقینا وې ته ما دم کوي پچا الا لمن تب يدينکم سوا د خپل دین والا نا بس زړو مليانو دا, دا زوړ دین را ټینګ نه پلارني کا الله جواب کوي قل و و هو ورته پیغمبره ان الهدى هدى الله هدایت خدا الله دا هدایت سمانا لا هدایتكم ولا قولكم استاسو هدایت هدایت نده اون استاسو قول هدایت ته هدایت خوه داللہ داللہ دا دینه داللہ دا دا کیتا او ایو تا حدو مثل موتیتم دا علت تے دا لاتومنون اللت مطلب دا بیو بوی ولا تومنون کشرانو تا بیوی ایمان پر مرود ہے ولی وی ایو تا حدو مثل او یو حاج کومین در ربکم دا الګ دلا تو مينو شرانو ته به لکا دبل خما سلو ته وګ میګره او میمنه ولی وی نقصان پکې دا دی ک دا بل عمره نو ایوتا ور بکړې شي احدن یوتنتا مسلما په شاندارغه مقام او مرتبه اوتیتم چې تاسو در کړي شوی دا څه مطلب ک چاره تاسو د دینوی دین والا پیغمبر او د دینوی دین والا مسلمانانو سرا تصدیق کوو د دوی ایمان به سره راوړای او یا د دې تصدیق او کو اقرار کوی چې د رښتینی دی او حق دی نو نقصان بدو شي چې دا کوم مقام او مرتبه اوس مون ته ملاو دا, دا به غوته ملو شي مقام مرتبه مولیا خو دوی وی ګونه لکه د کنا مدینه کې يهودو مقام د دیو چاندي شکراني د ویل راتله او خبره د دیمنه لیکه دا فتوه د ویچله دا دی به یا به خلک غلته موليان و یو غيله به ورجي استاس او حیثیت به ختمه خبره و سم نه ک د بلیتی معلوم دغه خیاله چې حق پر سالم کار شروع کی دی وای بس هلک مو ارزه ورته مکه نه مولا و تموایه ولی کده په مولا مشهور شو غویا به خلک تل سیماله نه رہی هیڅ ای مطلب دل ساده پوښتنه کی دا مطلب دلعت دلاتو مينو يا او يوهاجوكم يا به جګړه کوي تاسو در ربكم پوخ د بیان د کتاب در تاسو تاسو درب کتاب چې بیانې نو پتاه څه به جګړه دا دلیل نيسي او يوهاجوكم دلیل دلیل بني سي پتاه څه باندې در ربكم رب پنيز درف تاسو يا پوخ د کتاب د بیان درف تاسو بیا با کتو تو تاسو په حق یې نو چیکیتا بیان نه نو کی به وای د پلان کې مدرسې مولیان د يهودو مولیان طالبان راغلی او غیمه دا کتاب حق ده نو تاسو دا اقرار به په دلیل او په تور پیش پېش کړئ نو که شرانته وی خیال کوی نو د دغه جواب لا گئی او یحاجوکم قل ان الفضل بيد الله و اور د پیغمبره فضل لا لاسکره بیسو دا حق اقرار مکوي پټی که ولی کله حق اقرار امکنه دا مقام باغی ته ميلوي نو جواب قل ان الفضل بيد الله ولی دا ستانداس کړيس کته ډېر پټ کې الله ویزه به ور کوم نو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مقام ورک دا د دقیق جواب شو قل وای الفضل بيد الله فضل والله د الله کې د یتی منشا ورک چه چې وواړې والله سو نړیم الله فره خلم والا د یاقته سو رارحمتی خاص کوې پهېپله م روبانې منشا چااله چې او الله الله د فض خاون دی د فضل ډیرړي او منحلیل کتاب تم قاحې تم کاح حقل خیانت في انبال الناسس د خلکو معلوو بباتله طریته خوريو پایې خیانت کي دا د هر يهودو مولیانو بل دا دامیانو داميانو مالونو په با باطل اخوړل په با يهودو کې داسيو موليان چاې به داميانو مولا مالونو خړل او وې به مولا دا چایز دی وای اوسم وای کنه وای مالي موزي او خردي غاځي و ها مالي موزي خردي غاځي و فرایته وای داسي مولانو راکې يهودو دا خبره کوله اوسم دي داسي وای و من آل کتاب بازی دا مولیانو دا منغدی انتا من هو که چرط دا امینو گرز بقینتارین و یا دیر لوی خزانه یو ادیلی کا دربی کیتا تا دا سی حق پرستم پکشتا لوی دولت و مال و خزانه و دور کا چی ور تور پسی ورشی دلوی در کیوال رو رو خدا چی رالی چی زدی اخلاص اما دار دا وامنهم بعضي بري مليانو کې منغدي ان تا من هو کچریته امینو ګرځي بيدینارن په یو روپیا او شرفه یو روپیا ولور کې نو لا یودی لای کا نیدر کوي تاتا یمن کې په شیکل دی راکړې ورته چا په مخ کې دروغ و خټه او پیوای شي الا مادوم دالې قائم ما دم تالے مگر چا مې شولاړ چا مې شه په دبانې قائمن ولاړ بسات بس پسات ورځه ور ورتډبې او روپې مې روبا سا نو کچرتو شرمې ورنه په پیچې دا ولی وی دا سکر وی زالی کدا بیا نام دا دی وجه قالو دی وی لی سا لینا نشتا دی پا اون بانده پا خوالو لی سا نشتا لینا پا اون بانده مال دا امیانو کې سبیلون سمالا مطیاو گنا دا امی مال ملال خوال الجایز دی دا دی حود ملیانو دا کیسا وا وی سبیم دا شورو کلا دا غوی کن. وی مالی موزی اخور دی غازی دته مخ په لوري دی یو مولا کی سماتا نما استاد کوله نما استاد یې مختار مولي شه ناغه موږ سبقونه وی طالبان واغه وخت یو مولا سره مناظرہ وا مګه وخت معنی دی شړ جامعې مې وي کسې وي نو یو مولا زمونډه لا ککه جنازه کړې ونه جنازین باندې په جمع دعا کړې و او سکارې کړ بیا مولی سیب و تا دا منازاری چیلنجوار <تصفح> اگه چیلنجواری کلی کلی و اسمه ما سره چرته کی دیشی فوتو سچیٹ کرو دی او بیا ما والاوڑی و پخ پلا او مولا سرمیده سی پندر بیس منت می شگید نو بارها لوگ دا, دا خو بیا او منازارا تاریخ چکم مقرر شو ناغیل مولی سیورا ناغی دا د دا خلق کم را گریو منگی دا ابونم روڑی دا جماعتم مق مولا رواناله مولا پښیم کسان ليګلي وغه کوټه کې د نناس او وي بدل شوی موږ ورپاسياسي کسانوري ورته چاې نازتي شابه رازا سړیمدا سي ليګلي ولې ونيو ما سره بیا زيګي یوزل داسې راشي کوم پځل ولې تزان خلاص بیا سروځي بعد مولي شه براته وی وی سره روانم هغه زمانہ کې پدې لاره بدا ټانګیت لري راتلیک نه د پټکنا شنغره نه داسي دي دے پورې اوس کو ټانګیتونه نا غنړي چنګچاني جلي بيټانګا کې ناس مولام چي د نهاسته وې خبره شروع شي غب شپ وې ما ته وې چې تاسو خو زګاري تاسو پنشکريا زګاري نه خپل او خړونه په بل باندې کې رزوکی او وي پرېدا ته دې اميانو ماډونه خړل پکاله تاسو نو آی چې را شر د عبادت ته نو چې مشرکان شو غمال خړل موږ لایش شو کان دا وره لَی سَارَئْنَ فِی لُومِینَ سَبِیل او اغه مولا د قسیکای اندغه لوبي مخکې اف ام چې زمونږ کلوونو درس می کاوه بره مدرسہ کې دوره شروع وا دایاتنی په دې می څه تفصیل کړو وس خو موږ زر نو بیا اغه سړی کسرولېګو دغه ته دا دکاندار وو یره تا دا خبرو کړه مولیان دې یاد کړه خو زمونږ دی مولا چې دې مانه دونا دونا سودا وړې دا دونې موده شو پیسې رانه راکې مې زما قصور دا اوس پولیس تایدار نه چې تاله دې پیسې ولك خبره دا چې مولیا نو دا حری لیسالهنا فلومین سبی اغه مولیا نو مې ونن سبام دی یو بل مولا راته مرګرو کی سکولا بيدې چې مولال اوی زما په مخ کې وی محلی دا محللې وی راوزی دکانونو باندې ګرې یو دکان نه سبزی فروټ سامان وارا روان و وي زما په مخ کې قسمه راته وي زما په مخ کې دکان ته وراره سبزي مزی تی واغشته او روان شو ورته استاد پیسې وې خندل زفېسی وخندل یو ور پسي دکان ه حرام خورا غټ خيټي اپلان کې د علم بي عزت نه علم بي عزتک نو خلک وې ټول موليان دازي دا مولاني خو په جامه د مولا کې عالم بدنامي لَیْسَ عَلَیْنَا فِیدُ مِنَ السَّبِیلِ نِشْتَرِ پوم باندے پخړلو د مالونو د امیانو کې سبیلون سملا مات یا ګونا وایقولون د ویال الله الکذیب پالا درو وهم یعلمون د وی پویګی سمانه درو و دوی چې ګونا نشته نو سمانه الله جایز کړی بلې درو ګونه کوم د جایز کړی بلا ولی نشته د ددیدې کولت رد کې لیسا علینا فی د من وی بلا ولنا کناشتا دا من اوفا بی اهدیه دا جدا کلام دا بلا دا غی جوابوش وی من اوفا چاچی پروالیو کو بی اهدیه پا احکام و وادی دا اللہ تقا او زان بچ که دا حرام و دا عوام و دا مان لنو فین اللہ بیشک اللہ یحب المتقین دا غسی متقین ملیان دا و خید دا سینه چی خوریه دا امانت دار ملیان و لے خوش خبری ورکر بشارت وس خयानت غرلا تخويف ان الذين يقيننا غموليان يشرون بعهد الله چه اخلی دا الله په احکام او ایماني مو پخپللو زونه قسمونو سمنن قليلا د دنيا ما مولي ولایكدا کسان لا خلاق لهم نبي دلرا په اخرت په اخرت کې سه هسه او برخه ولا يكلمهم الله او خبرې مو نه کوي الله wala yanzuri ilayhim naba mahlat war kidi ta yomil qiyamati pura za qiyamah ya banu guri di ta panazar da rahamat wala yuzakim na ba pa ki wala mazamana lim dil para azab dai darna wa inna minhum la fariqan atam khawahid da la payatun ahkamu ki radu badalu tahreef daamuliyan tahreef kai ayatun badlai ra badlai wa inna beshaka minhum bazi badi ki چاړې راړې یال سينه ته خپلې جیب بیل کتاب په کتاب لپاره سبو چې تپه ګمانو کې من کتاب چې دا خو کتاب وای وو ما هو دانې منهل کتاب کتاب ځاننا کتاب باندې جبې اړې راړې توبې جوړې ده د الله د کتاب یاد هوي هغه یاد نی خپل خبرې اميان دوکې کیو نه دا غوې سو طریقې یو ترقه داوا يهودو بدا شي کو لېل لسان به دې تاوي لسان کې ادا چې حرکات به بدلول را بدلول لکه ما مخه ویډیو کنه انجیر کیو ولد الله عیسی مشدد ولد الله نو دیسه کو مخفف کو ولد الله معنا وا ولد ولد الله عیسی علي سلام پیدا کله ولدا معنا پیدا کولو دی مخفف کو ولد الله عیسی عیسی د الله زوی د دې جوړه د لې یو لسان کو یو یلون عل سنتوم بالكتاب لتا سبو من الكتاب وما من الكتاب امی وی د اوکه بس قران نو وکنه ای وی د ای انجیل نو وی نامیانی په دې انجیل نو خو وی خو خپل دا الله غو نه وی یو طریقه ودا درن نور مختلفه طریقې لکنن سبا نن سبا چې دغه برېلیان بدتیان د قران مخه تکی دي او د متشابهاتونه شرک او بدعت ثابتې ده که بورو نوم سورت مریم چونه لیاه بالا کې ولامن زکیه وګوره وی زوی جبريل امين وای چې زل زویدر کوم چې جبريل ورکول محمد رسول ان شي ورکول نه نه انداز یا موضوعي روايات او موضوع روایت وای خلق تو وای خال قاله رسول الله رسول الله وی تارو ویقولون دی وی هو من اند الله دا دال دا طرفنا خبره دا د شریعت مساله دا و ما هو دانی من اند الله دا الله طرفنا بلکې د زانه وی شرعی مساله ني شریعت مساله وی د تکوم او د شیک بده تو کینه شریعت دي کدا د دې زان ني زانه د خیټه مساله ني اما یو استاد دې ابتدی ما ته اول ول ترجمه کړی وایي دې کتابونو مې تی ویل بزور ته مون وای ما چې ورتا اول سبق وای غو وخت کې سکول کې رسو ټایم کې به سبق وې نو کله کله به ما ته پوسکو بزور استاد دا مسله څنګه ده خېټی مسله خېټی مسله خېټی مطلب دا چموډیا نه ځان نه جوړه کړنه دا الله وای وي وي ويقولون هو امنند دی وی دا د طرف نه ده خو ما و من نه اند الله د الله طرف نه ده خېټي مساله خپل خېټه نه جوړه کړل بلکې خپل خېټه له جوړه کړیا او یقولون ویل الله الکذیب بالله دروغ وه دوی دی خپویږي خو بالله دروغ وای مساله د شریعت نی نه دروغ د شیر بهد مساله او په الله پر رسولی ته دا کوي بس